Des del districte de Santa Andreu de Palomar, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, F&M. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. Ràdio Trinitat Vé a 91.6 F&M. Sota l'eslògan comparteix la teva sang, avui divendres i demà dissabte es celebrarà a Barcelona una marató de donació de sang 2.0, un esdeveniment concebut com una gran festa que girarà al voltant de les xarxes socials i el món digital. Qui vulgui col·laborar ho pot fer o bé donant sang o difonent la necessitat de fer-ho a través dels seus contactes a les xarxes socials, ja sigui Facebook, Twitter o simplement a través del correu electrònic. Per tant, tothom pot contribuir a la Marató en una època de l’any en què les donacions són més necessàries que mai, ja que les reserves estan molt baixes després de les vacances de Nadal. Aquesta és la primera vegada que s'organitza una Marató 2.0, posant el focus a les xarxes socials i la capacitat de mobilització que poden representar en benefici d'una necessitat quotidiana i essencial, com és donar sang. L'Ajuntament de Barcelona, la Diputació, la Creu Roja i la Federació de Donants de Sang col·laboren en aquesta iniciativa pionera, que compta amb el suport de mig centenar d'organitzacions de referència. Després de les vacances de Nadal, les reserves de sang estan en un punt molt baix i és per aquest motiu que aquesta primera maratà, marató 2.0 pretén convertir-se en una convocatòria de donants més importants de Catalunya. L'objectiu és aconseguir 3.000 donacions. Durant les dues jornades, divendres i dissabte, els ciutadans podran donar sang al Palau Robert, el número 107 del Passeig de Gràcia, la Diputació de Barcelona, el 126 26 de Rambla de Catalunya, així com els centres fixos que el banc de sang té als hospitals de la Vall d'Hebron, el Clínic i Sant Pau. La Marató s'organitza en dos dies, un de laborable i un de festiu, per donar el màxim d'opcions als donants. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAI, això és tot un poble que us parla i acompanya Rubén Domènech, mmm... Olga, Escribano. Olga Escribano i Jordi García.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 I comencem parlant del barri de la Trinitat Vella, perquè dos edificis desallotjats van haver de ser ahir per un incendi en aquest barri. Un incendi, al número 36 del carrer Pare Pérez del Pulgar, a la Trinitat Vella, va obligar a desalotjar l'edifici on es va iniciar el foc i el del costat. L'incident no va causar ferits, però els serveis socials van poder atendre set veïns. Cinc dotacions dels bombers van poder extingir les flames. Doncs això es va realitzar ahir dijous, que es va declarar un incendi el número 36 del carrer Parepérez del Pulgar. Eh, no hi va haver ferits, però el foc va afectar l'estructura de l'immoble. Per això doncs, es va presentar l'edifici on es va originar l'incendi i el del costat. Els serveis socials van atendre set veïns desallotjats. I ara parlem del director del cinema i veí de la Trinitat Vella, Juan Antonio Bayona, que rep una nominació als Oscars. La cerimònia de la 85 edició dels premis Oscars de Hollywood se celebrarà el 24 de febrer i la pel·lícula "Lo Impossible" del director IBaI de la Trinitat vella Juan Antonio Bayona podria obtenir un Oscar i és que l’actriu Naomi Watts ha estat nominada com a millor triu per la seva interpretació en aquesta pel·lícula "Lo Imposible, que tants èxits de taquillat’u tenint darrerament a casa nostra. I ara ens anem cap a Baró de Viver perquè les jardineres de la plaça del Baró de Viver són seques per evitar goteres. Les flamants jardineres que el març del 2011 van aportar un toc de verd a la reforma de la plaça del Baró de Viver han sucumbit a la falta de manteniment i tenen avui un aspecte deplorable. Els problemes de filtracions, que han existit des d'un bon principi, van aconsellar deixar de regar les plantes per no seguir malmetent els vehicles de l'apartament de l'aparcament de sota. La plaça d'Alvaro de Viver és coneguda pels veïns com el Saló o Gran Saló, per la forma oval que té. L'espai on abans hi havia un camp de futbol, va ser el resultat d'un projecte ambiciós de l'arquitecte Emilio Donato, per rellotjar bona part dels veïns de les cases barates del barri que van anar a terra a finals dels anys 80. Des del primer dia que es va inaugurar aquest complex d'habitatges, els seus residents n'han estat molt crítics, tant per la mala qualitat dels materials utilitzats, que han provocat humitats com pel disseny de la plaça, que no afavoria el bon manteniment a causa d'un mobiliari que havia quedat obsolet. L'esperada remodelació va arribar al novembre del 2010 i l'inauguració de l'espai reformat va tenir lloc el 27 de març del 2011. Una de les millors va ser la renovació del sistema d'aigües i de rec, en qüestió de dies es va detectar que no havien resolt alguna de les deficiències que causaven goteres a l'aparcament construït a sota. Se suposa que ens ho, ens ho imperme, impermeabilitzaven, però ho van fer malament, afirma José Manuel Muriel, que és el president de l'associació de veïns del Baró de Viver. Ens costa que l'Ajuntament s'ho està mirant, però no saben com resoltar-ho i afegeix. El resultat de tot plegat es veu observant les jardineres que ja no es perquè la situació no empitjori i presenten una imatge molt trista. Les plantes estan seques i els perterres molt degradats. I atenció perquè arriba la desena edició del FICAT al SAT. L'edició del FICAT al SAT d'en Guant es realitzarà el 17 de gener, al 19 d'abril. FICAT al SAT és l'aparador d'arts escèniques amateurs del districte de Sant Andreu.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 per la temporada 2013-2014, un nou ficat al elsat amb noves propostes originals, disposada, d'una doncs, oferta, disposa d'una oferta atractiva amb set companyies locals que ompliran d'il·lusió l'escenari del set i ens faran gaudir del teatre amb tota la seva intensitat. I ara parlem de la gran activitat aquest cap de setmana, i és que arriben els tres tombs de Sant Andreu aquest diumenge, 13 de gener, a les 12 del migdia, en sortir del carrer de Sant Andreu, es realitzarà una nova edició dels tres tombs de Sant Andreu. Doncs A partir de les 10.30 del matí hi haurà la concentració al carrer de Sant Adrià, entre el carrer Gran de Sant Andreu i el carrer Segre. El recorregut serà de... El recorregut, primer es farà la benedicció i després als tres tombs a la plaça d'Orfila. Quins serà el recorregut? Doncs anirà de Sant Adrià... Cap a Segre, Plaça d'Orfila, Passeig, Torres i Bages, Joan Torres, Gran de Sant Andreu, Sant Adrià, Segre, Passeig, Torres i Bages, novament, Paloma, Gran de Sant Andreu, Rambla, Febrà i Puig, Rambla 11 de Setembre, Carrer del Segre i Sant Adrià. I atenció perquè ara ens informen del seguici. Perfecte, doncs Jordi, el seguici serà el següent. En primer lloc, els encens de la Guàrdia Urbana. En segon lloc, el cap de colla. En tercer lloc anirà la banda de música de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana. En quart lloc, la Carrossa de Sant Antoni Abat. En cinquè lloc, la Colla de Genets i Amazones. En sisè, el Cap de Bandera. En setè, el Banderer. En el vuitè, els Acordionistes. 9 el nové, el Carro de Carrera. En el desè, els Carros a la pagesa a l'Oncer, la Banda Sinfònica de Roquetes de Nou Barris, al dutxer, la Banda de Música, Casa de Granada de Barcelona, al tratxer, el Carruatge de Dues Rodes, al catorcer, Carruatges a la Llimonera de Quatre Rodes i al quincer lloc, Carruatges amb més de dos cavalls. I tot això doncs, organitza la Societat per la Festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de, de Palomar. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres recomencem el nostre programa d'avui. Com podeu notar avui hi algunes dificultats a l'hora de respirar i, i amb força i amb la veu una mica fluixa, però intentarem resoldre doncs, aquest tema eh, durant el programa a veure si la, la veu doncs, es va aclarint una mica més. Molt bé, doncs el que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música i ja entrem en matèria després d'escoltar de, aquest tema aquest film musical. Fins ara. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs hem de dir que ahir es va, va dir-nos a dos edificis desallotjats, un incendi al barri de la Trinitat Vella. I al parlar-ne tenim doncs, la nostra corresponsal a la Trinitat Vella, la Manoli, que ens podria explicar doncs, com es va produir aquest foc. Hola, Manoli. Hola, buen día. Pues hoy estamos un poco mal de la voz, ¿eh? estamos un poco roncos hoy. ¿eh? Sí. Pues me gustaría que me explicaras, uh, pues... Ay, disculpa. <ríe> sí, tú también. <ríe> pues, uh, ¿cómo se produjo ayer el, el incendio, ayer en el número 36 de Parapérez del Pulgar? Sí, pues como sabréis que todas estas casas que están a la parte de abajo de la cárcel, que rodean a la cárcel, Pues se comunican por dentro, todas, todas, todas, por el patio por dentro. Uh -huh. Y entonces esa casa estaba tapiada. Uh -huh. Pero claro, al comunicarse por dentro, pues vivían igual, porque pasaban... <coughs> Perdón. Pasaban de una a otra, ¿no? Entonces, pues ahí tenían... No te puedes imaginar. Uh -huh. <coughs> Ay, qué picor de cuello. Disculpe. Sí, yo también. No, hoy estamos Nosotros un poco fatal. También Entonces, aquí Pues eso, eh, tienen de maderas, de papeles, de, de todo uh -huh. Sacaron de pantallas, de plasma, uh -huh. ordenadores, de todo sacaron de ahí Y la casa se quedó hecho bueno, uh -huh. toda quemada Porque estaba ocupada, ¿no? <coughs> sí. Esta casa estaba ocupada está ocupada, sí uh -huh. A pesar de que estaba por fuera tapiada ¿sabes? Pero uh -huh. claro, a comunicarse por dentro, pues estaban todo igual ahí. Uh -huh. O sea, se, ¿se quemaron dos edificios? Uh... Bueno, se quemó esta sola. Uh -huh. La otra no llegó a nada. Pero esta se quemó toda, toda. Uh -huh. Y el incidente, pues no, al menos... No, no, no pasaron nada, gracias a Dios, que a una persona no le pasó nada. Uh -huh. Pero bueno, es que nosotros estamos detrás de esto, detrás de esto, claro. entonces... Cuando pasa una desgracia de algo así pues Entonces cuando ellos se darán cuenta uh -huh. eh, Tienen que darse prisa Y que tienen que poner carta en el asunto Porque si no <coughs> No se puede hacer nada No Esto está en manos de De los jueces Digamos, tiene que salir Aún el juicio no ha salido uh -huh. y, y claro pues Uh -huh. es todo tarde, espero que ahora como han cambiado el Félix Puy ya no está uh -huh. eh, pues este que es de San Andrés uh -huh. conoce también todo esto muy de cerca uh -huh. y igual <coughs> pone, acelera un poco más uh -huh. sí. un poco de suerte en ese sentido uh -huh. Se tuvieron sí. que atender hasta siete vecinos, ¿no? Sí, atendieron hasta siete pero de, de poco no, no llegaron ni, ni ni a marearse, ni en el arrumo, aquello, ni nada. No, aquello más más que nada fue, lo sacaron del susto, ¿sabes? Y eso, uh -huh. pero no no vino, vino una ambulancia, pero nada, ni se llevaba a nadie, ni nada. Lo que sí que se vio afectada fue la estructura del de edificio. Esta, la casa, bueno, eh, han dicho que vino el Raimon, uh -huh. y vino también los Mossos, la, uh -huh. el Godoy de, de la Guardia Urbana, todos. Uh -huh. Y entonces dijeron que estaba inservible, que la casa no podía, inhabitable, que no podía... Ya, entonces esa casa sí, que uh -huh. como tienen el, el, digamos, el informe que hizo los mosos de cuadro y todo, y los bomberos, que está inhabitable, pues es así que la, la, la tiraron al techo, ¿sabes? Todo. Uh -huh. Por estos informes. Y claro, la otra claro, no pueden hacer nada hasta que no salga... O sea, en esta ya, ya no podrán entrar. En esta ya no podrán entrar porque me parece que esto van a, a tirar el techo y todo porque debido a los informes que pusieron los, los que es un peligro, peligro total, uh -huh. eh, los bomberos y todo, uh -huh. pues hicieron un informe, entonces esto me parece que m, quedaron que derrumbarían esta casa. Uh -huh. ¿Y hasta cinco coches de bomberos tuvieron que venir? las llamas. Bueno, está están en, en el Twitter de aquí del barrio, las llamas. Mhm. Uh -huh. Increíble. Vale. De verdad. Uh -huh. Es que tenía mucha porquería ahí dentro, cosa de inflamables, ¿sabes? Y claro, esto pues asusta mucho, ¿sabes? Eh, uh -huh. El fuego enseguida quedó todo prendido enseguida. ¿Pues te pasó con mi compañera Olga? Uh -huh. Hola, buenos días, Manolín. Mira, yo quería saber si sabe la causa del incendio pues no sabemos, no se sabe, eh igual <coughs> sería yo que sé, o algún cigarrillo, o algo. dicen que fue un cortocircuito también podría ser porque sabe que esta gente pues manipula como pueden la electricidad y esto y entonces igual igual también puede ser eso, por eso todos ah. ellos <coughs> barajan estos dos causas, o, o cortocircuito o cigarrillo Uh -huh. Mal apagados, claro. Exacto. Y como uh -huh. ya te digo, estaba lleno de tantas cosas, por unas oh, cosas pudo prenderse. Uh -huh. Uh -huh. Y un, otra pregunta, los siete vecinos desalojados sí. son los siete de la casa ocupada o también eh de, están siete, de la está, casa de al lado. De la casa de lado también. Es, están en la casa de al lado. Uh -huh. Y los de la casa de al lado vivían legalmente no en esa casa No, no, no. no. También mm. También está ocupada. Ah, perdón, la casa que vive legalmente Eh, ...que tiene un alquiler... Ah, eh, ...que paga un alquiler, digamos... esa no ...en esa casa no, en la otra del lado contrario... ...o sea, en el ¿Sabe? otro lado, sí... ...la ocupada... Sí. Uh -huh. ...en la otra que está ocupada, ahí... Eh, eh, se, ...se alojaron... Uh -huh. ...y los siete vecinos... Eh, ...estaban en la casa ocupada, ¿no? Eh, ...sí, uh -huh. se sí, metieron en la casa ocupada... Uh -huh. ...pues si nos puedes a, decir algo, algo más... Bueno, esto que tuvimos una reunión por la tarde con una asistente asociada, bueno, la jefa de distrito de San Andrés de la asistencia social y está un poco, un poco negativa con esto de una bueno, asistencia en el barrio o no. Ajá. Y entonces hemos quedado que también nosotros queremos, como asociación de vecinos, que hay un punto donde los las personas mayores del barrio se puedan dirigir aquí al barrio. No tiene que ser uh -huh. una asistente social, sino una una persona que le dirija para arreglar algún papel, para uh -huh. algo que ellos tengan aquí un punto de referencia. Uh -huh. O sea, que los vecinos, eso, eso es lo que queremos nosotros, porque ya que nos reúnen aquí no yo lo entiendo que no reúna re, los requisito que requiere esto, uh -huh. porque no es no hay, no está y no contemos con ello porque no hay dinero. Esto ya nos podemos olvidar, pero por lo menos, un punto de referencia para personas mayores, que muchas personas mayores porque no van allí, a, a uh -huh. Buen Pastor, no van. No, es que... y, y si están solas, y eso menos. Entonces, si ellos saben que hay que un punto de referencia y que pueden ir, pues es más fácil que vaya ¿sabes? Uh -huh. <coughs> Al menos una vez por semana que esté, ¿no? Exacto, una vez por semana, que sepan ellos que de tal hora a tal hora hay. ...y pueden uh -huh. dirigirse allí... ...entonces estamos luchando porque en eso tampoco querían... ...pero nosotros si tenemos que ir a otro sitio... ...vamos a ir... ...me refiero uh -huh. a otro... ...al ayuntamiento... ...a, a quien sea... Uh -huh. ...nosotros vamos a seguir por lo menos para conseguir esto... ...porque aquí en el barrio sabemos que hay muchos ancianos... ...muchos... ...algunos están tienen familia y tienen esto... ...pero otros sabemos que están solos y no tienen a nadie... Uh -huh. ...claro... ...porque este tema de la asistencia social... ...es un tema que ya llevamos... a uh -huh. uh, Llevando Pero ahora ya tiempo, como ya. allí han, en, en Buen Pastor es un edificio tan grande, reúne todos los requisitos, de porque la sociedad eh, no solamente abarca muchas cosas, eh, uh -huh. eh, psicólogos, eh, uh -huh. hay psicólogos, hay Mossos, hay personas de esta fase, hay violencia, todo esto, ¿sabe? hay, hay uh -huh. seguridad, hay... Eh, eh, Aquí, pues no. Ya que lo han hecho allí, yo no entiendo que aquí no lo van a poner en ese sentido. Pero por lo menos tener un punto de referencia, Ajá. que sabemos que aquí estas personas pueden dirigirse pueden contar con esto, pues pues la verdad que sí. Para no desatender la zona, pues, ¿no? Exacto, porque claro. entonces ya podrían venir, porque ellos vienen a domicilio y todo. Pero claro, Ajá. si la persona no va allí, ni saben cómo está, ni saben nada, pues oye, no se va a mover la persona. Sin embargo, aquí en el barrio lo coge más cerca y sí que podría ir. Ajá. Bueno, pues a ver en, si hi ha alguna reunió pròxima que sí. se pueda hablar del tema. Mm. Bueno, sí, sí, ja lo diré. D'acord. Eh? Muy bien, pues Manoli, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Tío. A ver, buenos días. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Uh, teníem dos temes pendents. Un era aquest, el de l'assistenta social que pugui doncs, atendre els veïns i veïnes de la Trinitat Vella i l'altre, amb el que hem encapçalat al nostre programa d'avui, que ens parlava dels dos edificis desallotjats per un incendi ahir al barri de la Triquindepella. Molt bé, doncs nosaltres el que farem serà una nova pausa, escoltarem una mica de música i continuem amb més informació. o s'anyerta de ponent. Més enllà d'un flac de vent i el brancà que se n'esquinça, que s'ha fet de la poesia, garta al carrer de la ciutat amb ses ombres mangonia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que sota l'eslògan Comparteix la teva sang avui divendres i demà dissabte a celebrar a la ciutat la primera marató de donació de sang 2.0 i per perquè ens expliquin doncs, què és això de la marató de donació de sang 2.0 doncs tenim a l'altra banda del fil telefònica, la Marta Hernández, que és promotora del Banc de Sang i Teixits. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agrairia que ens expliquessis en què consistirà aquesta primera marató de sang. Bueno, la marató de donació de sang en si ja l'havíem fet altres anys, l'únic que passa que aquest any eh, hem intentat fer la convocatòria de tots els donants, moure tot molt a través de les xarxes socials, a través del Facebook i del Twitter. Llavors, a nivell... Eh, nacional i creiem gairebé que a nivell mundial és la primera marató que es fa d'aquestes característiques on la convocatòria de la gent s'ha fet sobretot a través de les xarxes socials. Uh -huh. I qui vulgui col·laborar, de quina manera ho pot fer? Doncs pues mira, eh, es poden anar la gent que vulgui si no s'ha apuntat encara d'una sang es pot apropar tant al Palau Robert com a la Diputació o als centres de Sant Pau, Vall d'Ebro i Clínic durant tot el dia de 8, fins les 9 de la nit estarem i uh -huh. durant el dia de demà, durant demà dissabte de 10 a 9, també ens podeu trobar a tots aquests espais uh -huh. i llavors venia a donar sang. També hi ha la possibilitat, qui vulgui, d'entrar a la web, d'una sang i apuntar-se a demanar hora i llavors t'apuntes a l'hora que més et convingui. Uh -huh. Però si no tenen enhora reservada, poden venir també, que també els, els atendrem. També hi havia la constància de que després de les vacances de, de Nadal eh, doncs la, les reserves de sang són molt baixes, no? Sí, la veritat és que bueno, tots els nadals ens passa, que entre dies de festius que la gent pues, dona menys sang i una mica tot el, el tema de les compres, ja ens oblidem una mica de, que s'ha de donar sang i aquests dies s'han baixat força, força les reserves, sobretot les reserves del grup negatiu, que ja sabeu que és el donant universal, actualment estan un, en uns nivells una mica complicats per nosaltres i per això estem, bueno, fem aquesta marató, aquestes dates una uh -huh. mica per intentar recuperar els estocs que s'han buidat al Nadal. Uh -huh. I recordem els llocs on es pot realitzar aquesta marató de sang, on poden anar a donar sang? Mira, podeu donar sang al Palau Robert i a la Diputació de Barcelona, que estan en Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya, en diagonal, uh -huh. de 10 a 9 del matí. Bueno. De, ai, de 10 del matí a 9 de la nit, perdoneu. I després al centres fixos de donació que hi ha a l'Hospital de Sant Pau, a l'Hospital Clínic i a l'Hospital de la Vall d'Abró. Uh -huh. L'objectiu és aconseguir 3.000 donacions, no? L'objectiu que tenim és aconseguir 3.000 donacions. Ahir teníem unes 2.400 persones que s'havien apuntat a través de la nostra web. Llavors esperem assolir aquest objectiu inclús, bueno, si podem superar-lo. Ens agradaria molt poder-lo superar perquè realment seria la campanya que s'ha fet amb més donacions a, a tota Catalunya. Uh -huh. Per tant, el que s'ha de fer des d'aquí és cridar la mobilització de la gent doncs, que pugui participar. Doncs pues sí, una mica seguint l'eslògan que tenim de Comparteix la teva sang, pues, eh, cridar a la gent que pugui venir a donar sang, que vingui, i aquells que no ho poden fer pues, eh, perquè tenen alguna malaltia, alguna cosa que els impedeix o que els fa molta pol o de les agulles, pues, que ho comparteixin la, la notícia amb, amb els seus amics i que bueno, a lo millor algun dels seus amics sí que pot venir a donar sang. O sigui, la qüestió és compartir, compartir uh -huh. donar sang o compartir pues, explicant la notícia i dient que hi ha molta necessitat i que la gent s'apropi a, a donar sang. Uh -huh. Demà més, al, durant el matí, tot tindrem activitats també infantils per la, per la canalla. ¿vale? I a les 12 hi ha una xocolatada, o sigui que bueno, també hem intentat que sigui una mica més festiu perquè la gent pues, eh, ho vegi d'una altra manera diferent, la donació de sang. No treure una mica la por aquella a donar mm. sang. Molt bé. Hola Marta, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, em i volia fer unes quantes preguntes. Sí. Primer, eh, com tu has dit, aquesta és la primera vegada que feu una iniciativa a través de les xarxes socials per fer publicitat. Jo volia preguntar-te si sabeu si ha tingut una bona repercussió i us, la gent s'està a través d'aquestes xarxes socials, perquè això realment és molt pioner. Doncs pues sí, la, la veritat és que ens ha sorprès perquè hi ha hagut molt bona resposta. Bueno, prova d'això és que teníem 2.400 persones que s'havien apuntat ja a donar sang i em sembla, si et dic un xifres aproximades, però que durant aquests dies que portem, potser pues, eh, des Nadal fins avui, al Facebook pues, hem crescut amb unes 1.000 persones. No? I a més tenim una sèrie d'ambaixadors, de persones que són donants habituals de sang i funcionen molt a través de les webs. Llavors han sigut ambaixadors nostres i han mogut tota la notícia a través de Facebook i Twitter. I la veritat és que per ara estem molt contents de la resposta que hi ha hagut. O sigui que realment ha sigut un... aquestes noves xarxes socials una gran sí, eina per, per una causa tan, tan important, no? Sí, bueno, suposo que tothom és conscient de que les xarxes socials són bones eines de comunicació la veritat és que a la Banda mh, encara no ens havíem ficat massa si sí, profundament, segurament perquè el col·lectiu de donants pues, és una mica més gran i pensem que els hi costa més, però realment ens ha sorprès perquè sí, hi ha hagut molt bona resposta i molta gent ha estat movent la notícia, inclús gent famosa que s'ha enterat pues, ha fet un, un tuit i això, bueno, l'altre dia em sembla que s'havia fet un tuit, no sé si haguessin 80.000 persones o havien llegit. No? O sigui que, bueno, per nosaltres la veritat és que està, està molt bé. Però l'important sobretot és que la gent al final acabi venint, s'apropi i aconseguim aquests 3.000 donants. Exacte, Marta. Doncs, doncs per aconseguir això ens podries recordar o dir quina és la pàgina de Facebook? La pàgina de Facebook? Sí, per, Ara... per la gent que vulgui informar-se o veure una miqueta el que expliqueu? Sí, mira, el millor és que entreu a donar sang Cat. Uh -huh. llavors des d'allà podeu accedir al Facebook al Twitter i a més qui vulgui doncs de pas també pot de reservar hora per venir a donar sang avui o demà durant tot el dia uh -huh. D'acord, doncs esperem doncs, que aquesta primera marató de donació de sang doncs, sigui tot un èxit Uh, i evidentment doncs, des d'aquí doncs, fem la, aquesta crida perquè la gent s'acosti doncs, si, si, sí. si i participi. No? Jo volia també agrair-vos a tots els mitjans a banda de les xarxes socials. La uh -huh. veritat és que sense els mitjans pues, eh, habituals eh, això tampoc seria possible. No? O sigui, les xarxes funcionen molt bé, eh, arribes a molta gent però realment pues, tant la ràdio, la tele, tot, sempre ens ajudeu molt i recolzeu molt aquestes iniciatives. Que moltes gràcies. Uh -huh. D'acord, doncs no sé si a partir d'ara confiareu més en les xarxes socials a l'hora de, de fer doncs, aquesta crida de donació de sang, no? Sí, jo crec que sí que a partir d'ara s'intentarà doncs, potenciar les xarxes socials sense deixar de banda, i ja et que els mitjans així habituals de ràdio i televisió uh -huh. que són encara als doncs mitjans que utilitza molta gent perquè per li arribi la informació. Però les xarxes socials realment són una eina que estan allà i que s'han d'utilitzar perquè són una mica els el futurs segurament de, de la comunicació. Molt bé. Doncs eh, moltíssimes gràcies Marta per m haver connectat amb nosaltres i esperem doncs, que entre avui i demà, doncs, es faci una bona recollida de sang i que aquella gent doncs, que la necessita doncs, evidentment doncs, que ens surti beneficiada. No? Molt bé, esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres per trucar-nos. D'acord, doncs gràcies. moltes gràcies. Molt bé, doncs parlàvem amb Marta Hernández, que és promotora del Banc de Sang i Teixits. Hem de dir que aquest eslògan, Comparteix la teva sang, és el que marca doncs, aquesta primera marató de donació de sang 2.0, que es realitzarà entre avui i demà dissabte a dos llocs en concret segons tenim palès com és el Palau Robert i la Diputació de Barcelona la Diputació de Barcelona que es troba al 126 de Rambla de Catalunya Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa i anirem a saber doncs, què és el que ens depara esportivament els esports locals per aquest cap de setmana Una pausa i tornem Vinga, fins ara Vaig somiant Lhora es feia pa. Vaig sembrar el meu camp de blat. Vaig fer mal. Mai no m'ho he perdonat. Però he pagat el meu pecat. I he canviat. He canviat. I encara és aviar no em vulguis oblidar He canviat i encara és aviar Sota elò cent anys caminar i vaig del 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us deia abans de realitzar aquesta petita pausa doncs tenim amb nosaltres en Rubén Domena que és el nostre diguem col·laborador esportiu i és el que ha Comenta ara mateix de quina manera es presenta aquest cap de setmana esportivament parlant. Molt bon dia, com estàs? Bon dia, com anem? Doncs a veure, què és el que ens prepareu ens des de l'equip d'esports aquest cap de setmana? I d'on venim, també direm. Va. El diumenge passat va haver-hi lliga, el Sant Andreu va jugar contra el Llevant B, gol a la pròpia de porteria del Llevant, el Sant Andreu va guanyar 1-0. Cosa important, això el fa col·locar-se fins a, a 8è eh, amb 29 punts la classificació està a 4 el quart està a 7 punts seu uh -huh. important i també va haver-hi el dimecres passat mm, Lliga-Confederació Copa-Confederació un partit important ah, tant, tant. també on Sant Andreu va guanyar 5 a 1 contra el Villa Villarrobredo Déu-n'hi-do. Cinc Déu a un. Això avui tens, o sigui que està quasi veu, peu o sigui, i mitja, quarts, ja. Hem demostrat que el Sant Andreu és capaç de fer... Quan vol, ho fa bé. Exacte, això sí. La, aquesta setmana, què ens espera? Aquest diumenge a les 12 del migdia, diumenge, normalment dissabte, uh -huh. diumenge a les 12 del migdia, Sant Andreu-Lleclano Deportiu. Un partit important per la confiança de Sant Andreu uh -huh. i teòricament assequible que el Lleclano Deportiu va 21è, només amb 13 punts. I ho retransmès en directe per aquesta casa. Ah, això mateix, dos quarts d'11, ja començarem. Dos quarts d'11, sí? Uh -huh. Ja començarem aquí, sense cap problema. També hi ha juvenil pel que fa al futbol, diumenge a les 4, contra el Real Saragossa, al seu camp. I el que fa al femení, diumenge a les 4 i quart, a un quart de 5, Sant Andreu, transportes al Caim. Molt bé això és lo pel que fa a secció esportiva de camp, futbol la piscina ens en anem Vinga, el, waterpolo. el waterpolo aquest cap de setmana queda juga al waterpolo Polo Navarra contra el Cumbres de Sant Andreu dissabte a les 7 i mitja, a dos quarts de 8. Serà retransmet també per aquesta no casa? El no el podrem retransmetre, sí. però un tema d'organització... Tenia que de amb l'equip i no s'ha pogut fer al final. Sà molt greu, però uh -huh. bueno, intentarem tenir i intentarem estar a totes. El que sí que podem uh -huh. dir és que farem un resum extens d'aquest partit. Uh -huh. Diumenge a les 8 del vespre, aquí a Paraules ah, paraules d'esport. és ràpid que el Sant Andreu de waterpolo Polo va quedar 8è la primera volta això fa que els de Carlos Bellón entrin a la Copa del Rei un ah, objectiu molt bo per ells uh -huh. cosa important i res, perquè fa el femení ja, amb el al Mediterrani juga contra el club natació Sant Andreu dissabte a les 12 uh -huh. un duel, ja que el Mediterrani va 5è i el Sant Andreu va 6è molt bé bons partits doncs esperem que el Sant Andreu i no? doncs, eh, el Sant Andreu també tingui la possibilitat de marcar aquest 5 a un que va marcar... esperem esperem-ho. Està, està difícil, no? però es pot intentar. Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies, a Ruben Domènech, per apropar-nos avui a aquesta informació esportiva. Nosaltres ara el que farem serà una nova pausa i atenció perquè d'aquí una estona el que volem és parlar d'una de les grans activitats que es realitzen els diferents barris de Sant Andreu com és aquest eh, tres tombs que el diumenge doncs, es realitzarà a partir de les 10:30 del matí i durant tot el matí donc que s'anulan doncs, realitzant aquests, aquests actes. Fem una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació fins ara.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 el nostre programa d'avui i aquest diumenge és un d'aquells diumenges especials pel que fa a Sant Andreu de Palomar. I és que a les 12 del migdia hi haurà la sortida del carrer de Sant Adrià, on es realitzarà una nova edició dels Tres Toms de Sant Andreu. I perquè ens expliquin doncs, una mica la història de, dels Tres Toms, doncs, tenim a nosaltres l'historiador d'aquesta casa, com és en Pau Vinyes. Molt bon dia. Bon dia, què tal? Com esteu? Doncs explica'ns, eh, d'on sorgeix aquesta tradició dels Tres Toms a Sant Andreu? Bé, eh, comemora la festivitat de Sant Antoni Abat, que és el 17 de gener, uh -huh. i aquí Sant Andreu de Palma doncs, eh, és una commemoració que es fa des de finals del segle XIX, uh -huh. i hem de pensar doncs, que a Sant Andreu com a poble rural doncs, aquesta tradició pagesa encara es manté tot i que eh, a mitjans del segle XIX, doncs comença aquesta transformació més de poble industrial que uh -huh. va dent enrere aquest passat agrícola. I d'alguna manera, doncs, el que pretén és commemorar la, la festivitat de Sant Antoni Abad, que és el patró dels animals de peu rodó uh -huh. i això evidentment ha evolucionat. I ens trobem donc que a l'any 1924, es crea la Societat eh, de la Festa de Sant Antoni Abat uh -huh. la qual és la que actualment organitza la Festa dels Tres Toms. Eh, S'ha de dir fins als anys 70, aproximadament, aquesta festa es commemorava el mateix dia 17 de gener. Després, uh -huh. doncs, eh, depenent de com caigui, sempre uh -huh. es celebra el diumenge abans del 17 de gener. A uh -huh. Barcelona, actualment, doncs hi han dos indrets, que celebra el barri de Sant Antoni, que fa honor al seu nom, sí. i l'altre és Sant Andreu. Uh -huh. a, Sant Antone, a Sant Antoni va estar a punt i va perillar que la festa desaparegués, perquè Sant Antoni la commemora el dia mateix del Sant, que és el 17 de gener, com hem dit abans. Uh -huh. I aquí Sant Andreu, doncs, eh, sempre, sempre, des de, a partir dels anys 70, es commemora els dies abans. Uh -huh. eh, és una festa, doncs, que... Hi participa doncs uh, un, una sèrie de carruatges Generalment donc hi ha un uh, banderer que porta l'estendard de Sant Antoni, uh -huh. un altre carruatge que porta l imatge del sant que uh -huh. sur representat doncs, uh, amb un porquet i després doncs, tota una sèrie de genets i amazones així com carruatges de, amb material agrícola des de palla i últimament doncs, uh, alguns carruatges de cervesa de una marca coneguda de cervesa catalana. Uh -huh. Llavors hi ha hagut èpoques bones, fluixes, depèn de la, del temps. I qui I, organitza Déu, això? Aquesta festa doncs, ha recuperat eh, l'esplendor que tenia abans. Qui, per qui organitza aquesta, els tres torns? Aquesta de festa l'organitza la societat, com he dit abans, una societat que es creia el 1924, uh -huh. és la Societat eh, de la Festa de Sant Antoni Abat de Sant Andreu de Palomar. Uh -huh. És un grup de gent doncs, que ha procurat, doncs, a, a mans i baixos, a, depenent de l'època, doncs, anar a, a fent la festa de Sant Antoni. No? Uh -huh. I d'alguna manera doncs, a, és, un, és una gran sort poder disposar d'aquesta festa en una ciutat com Barcelona, que commemora i homenatge una mica el, el passat agrícolanó no? de, de Sant Andreu uh -huh. i de la ciutat. I, i normalment doncs, eh, la participació és animals de, pe, de peu rodó. Quan referim a animals de peu rodó, doncs ens referim a, a mules, cavalls, ases. Mm -hmm. I després eh, es fan uns trastorns que són al voltant de la parròquia, que van per uns carrers que giren al voltant de la parròquia, i després doncs, eh, molta gent particular també aprofiten per, per portar a beneir els animals de tipus domèstic. Uh -huh. doncs gosos, gats, eh, si algú té algun conill domèstic o ocells, uh -huh. llavors el mossèn de la parròquia doncs eh, els hi dona aigua beneïda. Molt oh, bé. No. Uh -huh. Això vol dir que abans del 1924 eh, no, no hi ha... commemorava la festa, però uh -huh. no, era, no era organitzada per aquesta societat. Uh -huh. El que passa que va tenir unes èpoques eh, d'esplendor i d'altres de... Eh, de, de Fugiesa. Uh -huh. Suposo que l'embranzida la va agafar de nou el 1924 amb la, amb la societat. S'ha de dir que també en el període bèl·lic de l'any el, el, 37 als anys 37-38 la festa no es va, no es va commemorar. Uh -huh. Tenim en compte que la guerra civil va començar el 18 de juliol del 36 i va acabar a la ciutat de Barcelona el 26 de gener del, del 39 doncs uh -huh. hem de suposar que els anys 37, 38 i 39 la festa no es va, no es va commemorar. I l'any 40 eh, es va tornar doncs, a, a commemorar la festa. I uh -huh. d'alguna manera se doncs, li va tornar a donar aquell, aquell esplendor i aquell, aquell, uh -huh. aquell significat doncs, festiu que tenia. No? I hi ha alguna anècdota així relacionada Bé, amb... La... De, de la, d'anècdotes, una de molt, molt esferidora va, va, fa cosa d'uns anys uh -huh. doncs que un dels carruatges, penseu que hi ha uns carruatges que tenen pes enorme uh -huh. que acostumen doncs, a portar blanc, de, de sac uh -huh. i aquests, uh, un d'aquests carruatges va, va enganxar al peu d'un dels tiradors, dels no?, d'escaleginers uh -huh. uh, uh, malauradament doncs, uh, li van haver de d'emputar uns, uns dits dels peu uh -huh. i, i va, bueno, eh, hi havia una, una celebració al final i, i es va haver de suspendre doncs, eh, amb uh -huh. un recultament en aquesta persona no? eh, s'ha d'anar molt en compte perquè aquests carruatges com que a vegades giren per carrers s'ha doncs de, de vigilar molt uh -huh. eh, també va la Guàrdia Urbana de Gala uh -huh. també va acostumar hi una orquestra doncs, eh, que, que uh -huh. una banda, millor dit doncs que entona música i li dona un sentit més, més festiu a la festa uh -huh. pensa que aquesta festa també s'organitza arreu de Catalunya uh -huh. eh, hi ha una coordinadora d'entitats de, que organitzen la festa de Sant Antoni I, i en el cas nostre, com he dit abans i recordo, doncs a la ciutat de Barcelona hi ha tot indret que és Sant Andreu Sant Antoni uh -huh. que compremoren la festa i, i bé Uh, s'acostuma també a tirar caramels i darrerament doncs, es fa una cosa que és bastant, bastant panosa, que uh -huh. és veure doncs, polítics de, de, de partits polítics diferents tirant-se carmelos. Sí. Sí. Un, uns als altres. Tira els carmelos uh, per la canalla <ríe> doncs, de, aquesta guerra de carmelos que sí. es fa un cop a gira pel carrer Malats i s'agafa el passeig Torres i Bages i, i que hi ha la llotja d'autoritats i que els polítics camen en carruatges i els polítiques que van a a aquesta doncs, s'inicia una guerra de Carmels que queda, però que fa pena, fa pena, mm. I a més, tenim en compte en aquesta època de crisi a, mm. aquests espectacles, jo crec que s'haurien de, mm. de mirar i s'haurien de vitar. D'acord. Don, represento la Olga, que a veure si assistir alguna pregunta. Hola, bon dia, Paul. Hola, què tal? Com estem? Molt bé, i tu què tal? Bé, mira, mira sí. això que Parant has dit pressons, que es fa aquesta festa també arreu de Catalunya, que es celebra també el 17, com has dit que es fa en Sant Antoni? A moltes, a moltes poblacions s'acostuma doncs, a fer el, el 17. Si alguna població porta el nom del Sant i és el, la festivitat de la població, doncs s'acostuma a fer. Uh, el que passa que malauradament aquesta festivitat no és festiva, uh, diguéssim, en el calendari, i uh -huh. per tant... Aquesta festa molts pobles l'han traslladada la setmana abans, o la setmana després, o mesos després. La Per això d'elles, que en el barri de Sant Antoni de vegades tenen problemes perquè fer-lo el 17, com no sí, és festiu. Bueno, a, al barri de Sant Antoni, doncs, eh, han, han fet sempre la festa el dia 17, se si cau el, el, la diada del patró, i va haver un any que va estar penjant un fil si es feia una no feia, i si mm. continuava la seva, la seva tradició, no? Uh -huh. També és una festivitat eh, de Sant Antoni que és molt arrelada arreu de, de, de, dels països mediterranis, sobretot als doncs, països catalans, eh, a Itàlia, hi ha molts indrets doncs, eh, que honoren la festivitat aquesta. Sobretot a, la, a Mallorca, per exemple, doncs, eh, els fogarons, els fogarons de, de sa poble són molt altres indrets també a Palma i altres ciutats, de, de tro, però els fogarons de, de ce poble són molt, molt reaixits i molt, molt importants. Uh -huh. uh, S'acostumen a fer fogueres uh, uh, al mig del carrer, en carrers estrets de vegades, és curiós, però hi ha com una mena de, de jurat o de, o de comissió o de consell assessor que supervisa doncs, les fogueres aquestes perquè després no hi hagi mals majors. Doncs, Pau, Totes, Toni, uh, hem dedicat que... s'organitza des de l'ada mitjana, eh? dir que és una festa amb molta tradició. Mm. D'acord, doncs, uh, Pau, uh, ens queda ja pràcticament, al final acabem el programa, donar-te les gràcies per acostar-nos a aquesta festa i, evidentment, que sigui, esperem que sigui força lluïda aquest cap de setmana aquí als nostres barris, a Sant Andreu. Molt bé, i que passeu una bona diada de Sant Antoni. Doncs ahir eh, serem per allà per veure com, com es realitza. Vinga, Molt bé, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Adéu, adéu. adéu. Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs aquesta Festa dels Tres és una de les que podríem incloure dintre de la nostra habitual agenda, però tenim d'altres per comentar-vos, com per exemple el fet que la Nau i Benof us ofereix la representació de l'últim dia de febrer. La Nau i Benof de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix la representació de l'obra de teatre l'últim dia de febrer. L'obra serà en escena fins al 20 de gener i va a càrrec de la companyia La Hidra. Doncs per saber una mica de què es tracta hem de que sis orfes són expulsats de l'orfenat on han viscut tota la seva infància el dia que compleixen la majoria d'edat. A partir d'aquí doncs, passaran anècdotes. Dir-vos també que aquest dissabte hi haurà doble sessió a les 7 de la tarda i a partir de les 9 de la nit, és a dir dues, dues sessions, Dir-vos també que la durada d'aquesta obra és d'una hora 15 minuts eh, i que eh, podeu accedir-hi, podeu anar a la 9 i 9, el dissabte a les 9 de la nit i el diumenge a les 7 de la tarda. També dir-vos que el Sant Andreu Teatre estrena demà a Los Tiritteros de Beniefer. Una companyia entranyable i imprescindible. La imaginació i l'humor són una eina poderosa per transformar el món. Doncs em dedica Los Cisceriteros de Benífer, és una companyia d'aquelles excepcionals, perquè ha rebut el Premi Nacional de la Infància i la Joventut, han actuat des del Guggenheim de Nova York fins a les Favelas de Sao Paulo, i Dragonsi és una versió lúdica, festiva, i esbojarrada de la llegenda de la Princesa i el Drac, que compta amb un disseny de titelles i escenografia inspirats en Gaudí i música tradicional interpretada en viu. Doncs aquest espectacle, de los literatorios de Binefar al Sant Andreu Teatre, doncs és una barreja de teatre i titelles. Dura 55 minuts i, doncs, com hem dit, s'estrena demà, a partir de dos quarts de sis de la tarda, i també diumenge hi haurà doble sessió a les 12 del migdia i a dos quarts de sis de la tarda. Per tots els públics, eh, és en català i val 9 euros. I un últim apunt, ja, per acabar, doncs dir que la nevada del Nadal dels 62 es pot gaudir al Centre Cultural Can Fabra. El Centre Cultural Can al carrer del Segre número 22, us ofereix aquest mes de gener l'exposició de fotografies en commemoració de la nevada del Nadal del 1962 al Sant Andreu de Palomar. Organitza el Centre d'Estudis Ignasi Iglesias i podreu veure fotografies de la nevada cedides per particulars. També dir-vos que l'Espai Josep Bota de la Fabra Coats us ofereix aquests dies l'enginy de postguerra, microcotxes de Barcelona, que podeu gaudir doncs, fins al 15 de març l'Espai Josep Bota, que es troba a la Fabra Coats, carrer Sant Adrià, número 20. Doncs també està obert els cap de setmana, per tant, us informem que us podeu acostar a aquesta activitat. Nosaltres ho deixem aquí, durant les gràcies a l'Olga Escribano, també al, al, al Rubén Domènech, i ens retrobem, doncs, si tot va bé, el proper dilluns. A la mateixa hora, que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau!